Bába milyen szúnyókált, amikor arra ébredt, hogy az ember, az egyik, mert már különbséget érzett köztük, újra hús dobál eléje. Egyél, Bába! Aztán teszkát húzott a kapu elé, hogy a lécégben ne mehessenek. Na, egyél csak! És ott hagyta. Bába utána se nézett, de most már másodszor érezte, hogy ha az ember megjelenik, az akkor jó, és ha mond valamit, az élelem. Csodálatos. A legnagyobb jó pedig, hogy forrósága elmúlt. Szárnya ugyan fáj, de ez már más, ez már nem a növő, hanem távozó fájdalom. Nem kell fel, mert az is erőt fogyaszt, és ereje most nagyon kevés van. Nagy szégyen ugyanaz ilyen gójának a földön ülni, mintha fészken ülne, de ilyenkor nincs szégyen, és nincs semmi. Erősödni kell, gyógyulni kell. A pacal és más darabokat azonban nézi. Nézi az ekét is, meg a többi szelszámot is. Most már nem olyan félelmetesek, és a szén az is. Itt mellette, megnyugtató. Amit az előbb megevett, elolvat már benne, mint a tavaly hó, és az éjség megint kaparászni kezd. Óvatosan felállt, és erősen figyelte a környezetet, de nem mozdult semmi. Ho-ho, ez csel is lehet. Így állt, jó fél óráig, aztán egyet előre lépett, s azonnal vissza. Semmi. Mozdulatlan volt minden, csupán egy csurit évedbe a pajtába, de azonnal ijetten kirepült. A szénában cinnépe mozgott, ezt megjegyezte magának, de minden más, bármi ijesztőnek látszott, az élettelenséget lehelte. Ekkor hirtelen ott termett a hús mellett, és kapkodva bekapta az egészet. Amikor jóval később Berti visszajött, már üres volt a pajta földje. Bába úgy ült a sarokban, mintha semmi közel se lenne az eltűnt pacalhoz. – Megette! – mondta odabent. – János bátyám, megette! – Aztán majd itt sétifikál az udvaron, mink meg csak szólunk neki, hogy ide gyere, meg oda gyere! – Jól van, Berti! – hűtötte le Ribiszke egy kis elöljárói figyelmeztetéssel. – De most már menjünk ásni, mert elgójáztuk az egész napot, és így nem lesz belőlünk énekes halott. De azért, amikor ástak, egyszer csak megszólalt. El Berti, keres valamis katuját! Minek? Összeszedjük ezeket a kukacokat a gójának. Látod, milyen kövérek? Némelyik még így jónak is elmehetne.